Vargazoltán műsora minden vasárnap magyar idő szerint 20 órától. Ebben az egy órában Ambrus Attila József, informatikus, könyvtáros, önkéntes felolvasó, akivel beszélgetek, ő a beszélgető társam. Szia! Szia, Zoli, és mindenkit szeretettel köszöntök. Mi az, hogy önkéntes felolvasó? A felolvasót és az önkéntes szót még értem, így összességében kérlek magyarázd hogy az mit jelent. Ez roppant egyszerű. Mivel informatikus könyvtáros vagyok, ez egy speciális helyzet, Magyarországon van informatikus képzés, meg van könyvtáros képzés, és a kettőt összehozták, és van egy ilyen köztes állapot, hogy se nem informatikus, se nem könyvtáros. Ez azért jó, mert a két szakma között megtalálja egy ilyen informatikus könyvtáros a hangot, mert a könyvtáros nem érti az informatikust, az informatikus nem érti a könyvtárost. Tehát tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy egy picit informatikus is vagyok, tehát mélyebben ismerem az informatikai rendszereket, akár programozni is tudok valamilyen szinten, illetve a könyvtáros szakmát is ismerem. No, ez a felolvasós dolog, ez innen adódik. Egy könyvtáros nyilvánvalóan sokat olvas. És ha már olvas magában, akkor miért ne olvasson úgy, hogy más is hallja? Miket olvastál az, a gyerekkorodtól? Emlékszel esetleg az első könyvre, amit elolvastál? Amit te, nem anyóapu? Igen, igen. Az első könyvem az Verne könyv volt. És nem kispályás voltam, mert rögtön a Garant kapitány gyermekeivel kezdtem Hánnyives ami voltál? Egy igen vastag. Hát, szerintem nyolc éves Érted? voltam, amikor már tudtam olvasni rendesen. És ezt a könyvet én magam vettem a saját fagyi pénzemből, a... és utána annyira tetszett Verne Gyula, hogy megvettem az összes könyvet tőle. Aha. Egy faluban nőttem fel, és ott volt egy takarékszövetkezet, aminek volt egy kis polca, ahol lehetett könyveket vásárolni. És én, amikor kaptam fagyira pénzt, akkor Összegyűjtöttem ezeket az ötven filléreket, mert elég öreg vagyok már, és még akkor ötven fillérbe került egy gombóc. És én akkor, amikor összejött, akkor pedig megvettem a kis könyvet. És szépen gyűlt a polcom, és jöttek a könyvek egymás után. Az első könyvet értetted? Értetted, amit olvasol nyolc évesen? Hát Verne Gyula az, a, az tulajdonképpen olyan, mint a, a Jókai, tehát nagyon olvasmányos és nagyon kalandos. Tehát ez kimondottan tíz év körüli gyerekeknek való. Úgyhogy én azt gondolom, hogy értettem. Ebből fakadt az, hogy vettél több, aztán megvettél az összeset, nem csak, hogy több. Ezeket minden is olvastad? Tehát ez ebből e, fakad Jó részét, értetted, jó é, volt jó részét és... igen. Uh -huh. Jó részét, igen. És ezek meg is vannak, ezek a könyveim. Már nagyon rossz állapotban vannak, mert 80-as évek. Elején, közepén még más nyomda technikával dolgoztak, és hát ugye eléggé a betűk fogtak, tehát nem volt szabad nyálazni a könyvet a lapozás közben, mert könnyen úgy járhat valaki, mint Igen, a neve című regényben, hogy ólom mérgezést kap. Ahogy te a fagyi pénzedet teljesen másra költöttet, két irányultság. Az egyik, nyartával, ha fagyit gyerekkorodban ettél? Hát azért tettem, igen, szerettem a fagyit. Ezért csúnyán nem néztek rád a, az, az iskolatársaid, a, a környékbeli haverók mi, hogy te um, nem fagyira költesz könyvre? Én, én úgy gondolom, hogy nem. Tehát ott a faluban mindenki ismert mindenkit, ez egy kis fehér megyei falu, uh -huh. nagyvenyim, Dunai város mellett van közvetlenül. Én nem, nem emlékszem rá, hogy ebből nekem bármilyen károm lett volna. Volt egy nagyon jó kis barátom, akivel együtt szoktunk jönni-menni. Ő négy éve volt idősebb nálam. Úgy emlékszem, hogy ő hozzájuk meg a Ludas árt a folyóirat. Meg hát több, több folyóirat is. És hát abból művelődtünk, és jókat röhögtünk, meg, meg nagyon jók voltak a rajzok benne. Akkoriban még ugye nem voltak kütyük. Tehát mindenki vagy tévézett, vagy olvasott. A könyvek voltak akkoriban nagyon menők a fiúknál. Lányok a csíkos könyveket szerették. Tehát úgy, hogy azt gondolom, hogy azért sokkal jobban olvastak akkoriban az emberek, mint manapság. Kedvenc fagyit mi is, mondtad? Nem, nem mondtam, de hát annak idején a faluba vaníliát lehetett kapni, meg puncsot, de amúgy most a kedvencem az a stracciatella. De kevésbé eszem fagyit, mert kimélem a torkomat. Na, hát ugye énekes vagy, vagyis hogy felolvasó. A műsor úgy zajlik, a beszélgetések úgy zajlanak, hogy először is van egy feladatod, az előző beszélgető társam feltet neked egy kérdést. Sosem tudom, ugye mindig elmondom, sosem tudom azt, hogy ki lesz a következő partner, akkor még legalábbis általában nem, amikor a kérdések elhangzanak. Kutai Tamás masször egy szabad ember kérdését tolmácsolom, ez így szól, ki vagy te? Hú, ez egy elég nagy és hát, nehéz kérdés. megkérlek. Filozófiailag. Hát én igazából csapatjátékos vagyok, úgyhogy engem ez mindig motivált, hogy a csapattal együtt mozogjak. Sportoltam is valamikor, de érdekes módon atlétizáltam, ami meg inkább magányos játék. Hát, hogy ki vagyok én? Hát most egy, egy kicsit kétségbeesett ember vagyok, mert látom, hogy a világ nem arra felé megy, amelyre kéne mennie, amit megígértek a gyerekkorunkban, az valahogy nem akar ideérni. Annak idején azt mondták, hogy majd a robotika, majd, majd mindent felvált és segít, és az emberek robotokkal dolgoztatnak, és a helyet meg úgy azt látjuk, hogy hát mi robotolunk, és a világ, amit a saját utódainkra hagyunk, az sem jó felé megy, és hát igazából én ez vagyok ez az ember aki, aki szeretné, hogy, hogy jobb legyen minden. Például ez az önkéntes felolvasás is egy ilyesmi, de de úgy látom, hogy az ár elsodor és én most kicsit és azt hogy nem érünk. hogy az önkéntesség ugye az azt jelenti pénztelen, tehát nincs fizettség a dologért. Így van, így Tehát te prefe, azt preferálod az ott esetben, ezáltal nekem ez jön át, hogy ne legyen pénz a világon? Például, hogy említed a robotikát, dolgozunk, dolgozunk, pörgetjük ugyanazt, ugyanazt nézve? Hát jelen pillanatban ugye a pénzre szükségünk van, mert nem, nem tudok jobbat. Ha mindenki úgy gondolná, hogy nincs szükség a pénzre, és csak annyit venne el, amennyi, amennyi tényleg szükséges neki, illetve bele is tenne, akkor, akkor talán működne, de hát ez, ez nem... Tehát te nem az a típus az vagy, re. aki azt mondja, hogy nyertem mondjuk a lotton, ez egy eghatáns példa, itt van tessék több tízezer egység, és te azt be tudod osztani, le tudsz mondani róla, akár adott esetben szétosztod, tehát inkább te ez a típus vagy? Nem halmoznád hát, tovább meg ö, nem költeni itt 600 szobás kastélyra? Ugye azt nem mondom, hogy hülye vagyok, tehát nyilván nem, nem, nem, nem tudom. osztanám szét, viszont arra gondolnék, hogy ezt be lehetne úgy fektetni és forgatni, hogy ebből lehetne jótékonykodni úgy, hogy az alaptőke megmaradna. És ezzel sokkal többet lehet elérni, mint hogyha azt mondod, hogy most van x egységed, és azt tostod, és akkor volt pénz, nincs pénz. Viszont hogyha ezt okosan befekteti valaki... Ötleted van a befektetés tekintetében? Hát jelen pillanatban ugye pont, pont most ugye, amikor a részvénypiac teljesen a padlót fogott, nyilván ez, ez furcsán hangzik, de a részvényvilág például olyan, hogy hol fönt van, hol lent van, de általában többször van fönt, csak hosszú ideig kell sok esetben várni, akár 5-10-15 évet. Tehát én azt gondolom, hogy a befektetés egyrészt anyagi befektetés, Például, hogyha azt mondom, hogy részvényt vásárolni, vagy ETF-eket, amik a részvény alapok, tehát egy csomó vállalatnak a, a vagyona, az az egyik megoldás, de a másik megoldás az a tudás. Tehát, hogyha te a tudást tudnád ajándékozni, akár úgy, hogy befizetsz másokat olyan tanfolyamokra, ami miatt több lesz, és, és ő, ő utána a saját életét tudja ezáltal jobbá tenni, tehát tipikus eset, amikor nem halatosztogatsz, hanem megtanítod őket halászni. Ez például egy, egy ilyen, hát jótékonyság is lehet. De ha nyernék a lottón, akkor biztos vagyok benne, hogy tehát én nem vagyok az a fajta, aki most hirtelen milliárdosként mutogatná magát, hanem vannak típjeim, és vannak olyan emberek, akiken úgy szeretnék segíteni, hogy ő ne is tudja, voltam. hogy én voltam. Mm -hmm. Mert nagyon sok ember van a környezetemben, akik dolgoznak és, és élnek, és megpróbálnak minden, de mégsem jutnak előre. És a legtöbb esetben nem a saját hibájuk miatt. Ugye ez a mi országunk, most nem akarok politizálni, mert ez nem az a műsor, de a mi országunk, illetve hát a posztszocialista országok azért olyan hátrányban vannak, amit, amit nagyon nehéz lefaragni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sok ember mást érdemelne, mint a, ami, amiben éppen él, de nyilván, hogy a világ összes pénze sem lenne arra elég, hogy minden éhező száját betapasszunk, de jó lenne, hogyha, ha a világ arra fele menne, hogy ezt az irdatlan pénz, amit akár most az elmúlt években elropogtattak, hogyha ezt jó dolgokra lehetne fordítani, akár betegségek, megelőzésére, kutatásokra, fejlesztésekre, ami tényleg jót tenne mindenkinek. Aki De nyilván ez... erre azt mondom, hogy meg lesz a válasz a beszélgetésünk végén, mert ahogy téged most így a szavaid által próbálok megismerni, amiket mondasz, azokból nekem valami átjön. Tehát egyezzük meg, hogy Kutai Tamás kérdésre a válasz, az így a végére addigra kialakul. Neked is van ez a feladatod, majd a beszélgetésünk végén a következő beszélgető társam felé jó lenne, ha intéznél egy kérdést. És emellett van egy másik, van-e olyan kérdésed magad felé, amire szeretnél válaszolni végre, azaz, te mit kérdeznél magadtól? Nem most mondd el, majd a beszélgetésünk végén, jó? Tehát van jó. egy ilyen feladatod is, nem, nem. te mit kérdeznél magadtól? Hát ez nem könnyű feladat. Ezt majd a végén, jó? Addig gondolkoz. kérlek, ha van idő így a beszélgetés során, vagy kapacitás. A gyermekkorról beszélhetünk-e? Azon túl, hogy az ötven fillérjeidet nem hagyira dobáltad, és nem ez volt neked a fontos, hanem a, a tudás, beszippantás. Az első képed azon túl, hogy könyved van. Az első, ami beugrik a gyermekkorodból, mi ez? Hát nekem érdekes a, a gyermekkori világom, ugyanis az emlékeim igazából nagyjából olyan, olyan 7-8 éves koromtól vannak. Az előtte lévő emlékeim azok mind tanult emlékek, amiket mások mondtak el nekem. Ennek nagyon egyszerű magyarázata van. Van olyan ismerősöm, aki ar arra is emlékszik, hogy, hogy a baba ágyban fekszik, és valami forog a feje fölött, és ő azt nézi. Tehát valószínűleg egy-másfél éves korából vannak emlékei. Velem történt egy olyan dolog, ami miatt ezek az emlékeim nincsenek meg. Valahol megvannak biztos a fejemben, de nem tudom őket előhívni. Elmondom, hogy milyennek az oka. Édesanyám 1956-ban Budapestről diszidált Svájcba. Édesapám Spanyolországból, Frankó katona behívó elől Svájcba diszidált, szintén Spanyolországból. Ők egy munkahelyen dolgoztak, anyukám pincér volt, apukám szakács, és, és amikor én megszülettem, apukám spanyolul beszélt, anyukám az irodalmi németet, én viszont Svájcban valami oknál fogva a sviccerdücsöt tanultam meg, egész hat éves koromig ott éltünk, és tulajdonképpen ilyen három nyelvű volt a család, de senki nem értette a másikat rendesen, viszont magyarul nem tanultam, mert magyarul nem beszélt anyám velem, mert folyton dolgozott, és amikor ők szétmentek 73 elején, akkor anyukám egyszerűen fogott engem, és azt mondta, hogy hazamegyünk és hazaköltöztünk Magyarországra, Nagyveny erre a kis, vagy ebbe a kis Fejér faluba, augusztusban érkeztünk meg, és én szeptemberbe mentem iskolába úgy, hogy egyetlen egy szót tudtam magyarul, azt, hogy bicikli. Miért pont azt? Miért, az? miért pont azt? Azért, mert bicikliztek a gyerekek az utcába, és én addig nem láttam biciklit. Bernben éltünk, ez egy nagyváros, nem tudom, valamiért nem láttam biciklit, vagy nem tudom, nem volt érdekes addig. És akkor a, az utcabeli gyerekek, hát ugye minden hülyeséget megtanítottak velem, és így a bicikli lett az első szavam, és nekem olyan gyorsan kellett uh, nyelvet és kultúrát váltanom, anyukám ugye 56-os diszidensként 1973-ba hazajönni, azért nem volt túl jó ötlet, azért még a terrorházában a 73-ban még bőven voltak politikai foglyok, és, és nekem egy kultúraváltáson kellett azonnal átmennem, és nekem így a svizcerdücs, a svájci dajcs, az teljesen kiment a fejemből, és helyette a magyar nyelvet kezdtem így megtanulni, úgy, hogy az általános iskolában egyetlen egy tanítónéni volt, aki tudott valamilyen szinten németül. Őt viszont sajnos egy év múlva elvesztettük, mert kullancs csípésben beteg lett és meghalt. És én nekem ez a, ez a nyelvtanulós időszakom ez azért eléggé kihúzódott, és ezért is mondtam a beszélgetés elején, hogy nagyjából nyolc éves koromban tudtam úgy magyarul, hogy olvasni is tudjak, és meg is értsem. Nyilván a, az általános iskolába azért az első egy-két osztályba azért elnézőek voltak velem, mert én azt gondolom, hogy nem voltam iskolaérett magyar szinten, és mégis tovább engedtek, de hát ugye nyilván, hogy ennek a, a hátrányát végig görgettem magam előtt, és nagyon sokáig görgettem, még talán most is egy kicsit. Habár most már nem nagyon hallatszik a, a kiejtésemen, hogy nem magyar az anyanyelvem. Ha nem is ezt lehet kivenni, érezni a szavaidból, ahogy beszélsz a stílusodból, az semmiképpen egyébként, tehát tökéletesen beszéled a magyar. Ahogy megközelítesz dolgokat, abból azért kicsit másként érzezlek téged, ha szabad így fogalmazni. Ezt azért is kimondom most magamból, mert hogy a fagyi vásárlás az könyvásárlásba torkollott, mi alapjában azon keresztül vagyunk kapcsolatban, hogy te a Youtube-on megosztasz, felolvasol, értékelsz, segítesz embereknek, ugye? Vagy fogalmaz másképpen, Igen. mert ugye ezt pontosan is ez tudod, oké? Okay? Aki. Megkeres annak segítek, ha tudok. <gül> Nővérem vélt felfedezni egy olyat, hogy te valaki mellett kiálltál, aki az igazságáért tett. Nem tudom pontosan mi volt ez, lehet, hogy te sem, ezt nem tudtuk pontosan kitalálni, vagy megfejteni, de jobban javallotta, hogy én vegyem fel veled a kapcsolatot, mert hát, hogyha tudunk értekezni valamilyen szinten, felolvasás, stb. És én ezt hanyagoltam akkor, lassan egy évvel ezelőttről beszélek, majd pár hónappal ezelőtt én írtam ebbe az önkéntes felolvasós dipa, ilyen csúnyán és te visszajeleztél, hogy hát jó, akkor egy adott hanganyagot küldjek el, stb. stb. És nem akarok ezzel tovább menni. A lényeg az, hogy eztán felvettük a kapcsolatot. A podcastban egyébként nagyon szépen köszönöm mindenkin keresztül kifelé is, hogy segítkeztél az elejétől fogva. Nem biztos, hogy nélküled létrejött volna. És amikor mi legelőször egy hangban értekeztünk, Te elmondtad röviden ezt a történetet, a történetet amit most elmeséltél, tehát, hogy a szüleid hogyan, miként, hány nyelven, ki hogy beszél, és aztán átjöttök Magyarországra. Egy dolgot nem emlékszem legalábbis, hogy most mondtál volna, ezért éreztem azt, hogy nekünk így beszélgetnünk lehetne, kellene. És köszönöm egyébként, hogy beszélgetsz velem, beszélgethetünk. Azt nem, érülök, Azt nem mesélted most, mint ha nem mondtad volna, bocsánat a figyelmetlenségemért, hogy amikor anyukád elhagyta Magyarországot 1956-ban, akkor egy barátnőjével ment. Ezt mesélted most? Nem, ezt nem meséltem. Szabad? Ö, persze, hogy ne. Édesanyám, amikor Budapesten, igazából nem is Budapesten, hanem Gödöllön dolgozott az egyetemen, és amikor hát megtörtént ez az 56-os esemény, akkor ugye mindenki hirtelen elindult, amikor elkezdtek lövöldözni az utcákon, akkor mindenki fölugrott egy teherautóra, és hát neki is szóltak, hogy hát Kati, te nem jössz velünk? És igazából ő nem, tehát ő politikailag abszolút nem volt képben, ő csak ment így a sodrásba, tehát ő is föllépett a, a teherautóra, és együtt mentek többen is. Diákok Oktatók voltak, ő technikai személyzethez tartozott, ő tulajdonképpen de mosodás volt, illetve takarított. És ő így került föl az autó platójára, egy barátnőjével együtt. És akkor, amikor kimentek Ausztriába, akkor ugye ilyen gyűjtőtáborba kerültek, ahol mindenki választhatott, hogy hova menjen, vagy hova szeretne menni. És akkor a barátnője rábeszélte, hogy Ausztráliába menjenek, és mindketten úgy is készültek, kivitték őket a repülőtérre, több gép is indult, valamelyik Amerikába ment, valamelyik Ausztráliába ment, és a különböző helyekre a világban. És anyám kiment, a, és meglátta ezt a nagy gépet, és, és eszébe jutott, hogyha ő elmegy Ausztráliába, akkor ő soha többet nem tud hazajönni, mert hogy ez olyan messze van. Ugye akkoriban még sokkal messzebb volt minden, mint most. Akkoriban ez olyan távolság volt egy tulajdonképpen vidéki kis lányzónak, mondjuk már nem volt azért annyira kislány, mert 29 éves volt, de, de a nagy világ azért az túl sok lett volna neki. És az utolsó pillanatban ő nem szállt föl a gépre, és a barátnője elment Ausztráliába, ő pedig úgy döntött, hogy Svájcba megy, mert az mégis közelebb van. És tartották egy darabig a kapcsolatot. A barátnője ott megismerkedett egy férfial, és kijelöltek nekik egy területet, amit meg kellett tisztítani, mert ott kaptak tulajdonképpen egy nem tudom én hány négyzetméteres területet, ugye az bozótos volt. Ők ezt megtisztították, és akkor odaépítkeztek volna. De Európaiként nem voltak tisztában azzal, hogy, hogy egy ausztrál dzsungel, hogy ez mit rejt magában, és a barátnőjét megmarta egy kígyó, és, és meghalt. És nem lehetett segíteni. Akkoriban nem, még most sem lenne könnyű egy ilyen esetnél segíteni. És hát anyám örök életében gyászolta ezt a barátnőjét, de azt mondta, hogy Hát könnyen ő is így járhatott volna, ha elmegy olyan messzire, és akkor tényleg nem juthatott volna soha Magyarországra haza. Ezt a történetet ő mesélte el neked, gondolom. Ezt a történetet ő mesélte el, hát ugye én még nem éltem akkor, ez így a, az ötvenes évek végére. Ő több történetet is átadott neked? Tehát ti sokat beszélgettetek? Érdekes módon, hogy... Anyukám, amikor 73-ba hazajött, akkor ő sehol nem kapott munkát. Tehát nálunk a, a, a rendőrök, a rendészet állandóan jöttek, mindig ellenőriztek, politikailag megbízhatatlanok voltunk. Márhogy te és, és édesanyád. És... Hát én és édesanyám, mert apámmal semmilyen kapcsolatom akkor abba még nem lakásba, volt. a lakásba, házba, ahol ti éltetek, ketten édesanyáddal, ebbe jöttek. Tehát nem csak jöttek a falura, meg járkáltak ott nem. az országban. Igen, jöttek az... ellenőrizni. Hanem hozzátok mentek be. On, ellenőrizni jöttek is. Igen, emlékszem. emlékszem, hogy olyan, hát biztos hallottad már, hogy fakabát. De valóban olyan, olyan bőr kabátjuk volt, hogyha úgy kibújtak volna belőle, akkor úgy megállt volna. És én gyerekként, hát ugye kisgyerekként én azt néztem, és olyan és nagyon félelmetes volt, mert olyanok voltak, mintha ilyen vasruhába lennének, ami úgy saját maga úgy megáll. És azt, hogy, hogy mi történt, azt igazából én nem fogtam akkor fel, de hát anyám anyámat kikérdezték, kihallgatták, Ugye először úgy kezelték, hogy, hogy gyanús volt, mert miért jött haza 73-ba, és, és hát anyám így ezt ideigileg nem is tudta ezt így feldolgozni, úgyhogy ő, ő igazából nem tudott soha többet úgy elhelyezkedni, hogy rendes munkája lett volna. Ide-oda ment kukoricát törni a TSZ-be, és, és hát fizikai munkát vállalt, és hát így, így tudott minket, kettőnket így eltartani. Hopp, tehát van testvéred? Ez nem tudom, szóba kerültem. Még nem, bocsánat, nem, nem, nem. Van testvérem, de, de az még nem most jön. az még nem most jön. Igen, ő nem édes testvérem. De akkor kit eltartani? Akkor nem őt, vagy őt? Hát saját magát, meg engem. Jó, tehát úgy értettem, érdem, hogy jó. kettőnket. Ha azt meg szabad kérdezni, hogy ő ezt hogy bírta, te hogy láttad, hogy emlékszel gyermekként. tehát a te érzéseid édesanyád felé, ez volt a 70-es évek magyar mátrixa. ugye? Ezek a fakabátosok? Hát, igen, körülbelül. Igen. Nem lehet elképzelni. Aki igazából. Mondja, hogy én nem, látott, nem látott ilyen filmet az esetben. Igazából anyám egy áldozat volt, mivel mondtam, hogy nem politizált. Tehát ő nem politikai jogból ment, hanem egyszerűen ő is fölszált a többiekkel erre a teherautóra is ment. Tehát igazából ő úgy jött haza, hogy hát ő semmit sem csinált. De, de akkoriban azért ez, ez elég mindegy is volt. Hát és... ez lényegtelen, ugye mostanában is Ez teljesen lényegtelen volt, így van. Így van. Úgy Úgy, és ezt te én, hogy érted én, meg gyermekét? Én arra emlékszem, hogy anyám sokszor megkérdezte magát, hogy miért jött haza. Tehát én is, amikor megkérdeztem, mindig azt mondta, hogy Svájcban kint lenni magyarként ez nem ugyanaz, mintha valaki svájciként születik Svájcban. Nyilván nem, ez igen, minden országgal ugyanígy van. van. De hogy nagyon nehéz idegennek lenni egy egy olyan világban, ami nem a te hazád. Tehát a saját és... hazádban is idegen voltál, hát ebből legalábbis I... ez jönne. Hát így hát van, és, és, és ugye 17 évet élt kint Svájcba, illetve hát másfél évet Londonban is élt, de az még előttem volt, de azt mondta, hogy sajnos egyik hely sem volt jó. Uh -huh. Tehát egyszerűen nyilván jó lét volt, mert, mert, mert jobb, jobban keresett, meg, meg, meg tényleg modernebb volt, Viszont idegen volt, és mindig is éreztették vele, hogy idegen. Édesanyád, édesanya, édesapja, tudsz -e róluk? Én amikor születtem, a, a, az anyai nagyanyám a, abban az évben halt meg, tehát őt már nem ismertem. A nagyapámat, anyukámnak az apját ismertem, nagyjából még egy olyan jó 7-8 évig, utána ő is a 80-as évek végén meghalt. Anyukámnak 10 testvére volt, akik idősek voltak, vagy idősebbek is voltak nála, de nem nagyon volt jó kapcsolatunk egymással, mert anyukám támogatta őket Svájcból, de amikor hazajött, akkor igazából magára maradt. De hát nyilván ezt én megértem abban a rendszerben, senki nem akart barátkozni még sem, hogy a testvére volt. Vele, mert hát csak egy diszidens, aki hazajött, és ezt sokszor megkapta, hogy ő egy diszidens. Ezt én azt hiszem nem nagyon sikerült totálisan átkonvertálni a magyar lénynek. Az az igazság, hogy én azt úgy megkeresném, hogy hol vagy te, illetve, hogy amikor anyukáddal emlékszel arra, hogy a kérdezhetek egyet. ilyet? illetve hát válaszolsz I, erre. Persze, amikor anyukád az utolsó pillanataitok voltak, addig te úgy, addig, először addig, addig azért értekeztetek sokat? Tartottátok a kapcsolatot? Hány éves voltál te akkor, amikor ő elment más világra? Én már azért idős voltam, hát idős idézőjelben, hát anyukám és én köztem van 40 évkor különbség, nyilván ez miatt az élete miatt 40 éves korában szült engem, és hát én egy ilyen jó ötvenes voltam, mikor ő eltávozott. Elég hirtelen jött. Anyukám nagyon, nagyon megkeseredett ember volt, és nem volt könnyű természet, pont ezért, mert nagyon-nagyon meg volt bántva. És, és hát ezen én nem csodálkozom. És, és, és, és ő tulajdonképpen így a, a, az utolsó éveiben már a, az egész világra haragudott. Ő soha nem látta orvos, legalábbis amikor én, amire én még emlékszem, tehát ő soha nem ment el. Ha, ha beteg volt, saját magát kezelgette, tehát ő nem bízott senkiben. Azt És te? mondta mindig, de téged mondig, vele? hogy. Velem közvetlen volt, de olyan ideg állapotban volt, hogy nem nagyon, nem nagyon tudtunk egymással igazából mit kezdeni, mert. mert ez az én saját életemet is nagyon megbélyegezte, illetve hát tönkre tette. Olyan szinten, hogy ő elég akaratos volt, és mivel minden saját magának kellett kikaparnia, ezért ő ilyen irányító természet volt. És én, amikor már magamhoz értem, akkor ugye én kezdetben ilyen lázadó voltam, tehát én nagy taré a pánkként mm. szögecses kabátban mentem a barátaimmal. Hódod a könyvel. Hát akkor, akkor volt egy nyilván egy időszak, amikor ez nem volt, ugye amikor már azért a kamaszkorom beköszöntött, akkor ugye én is azért így lázadó voltam, meg hát ugye akkoriban már nagyon közeledtünk a, a rendszerváltáshoz, mindenki meg akart váltani mindent, mert érezte, hogy az nem jó, amibe vagyunk, és, és, és ez nem volt könnyű dolog, és én tulajdonképpen azért menekültem is otthonról, és, és elég korán is nősültem meg. Az még van, bárbacsony, csúnyán fogalmazok, még tart ez a korán megnősülni? Az még tart, én, én, én, igen, én monogám vagyok, és én azt gondolom, hogy ez tartani fog, ameddig lehet. Hála Istennek mind a ketten ilyenek vagyunk, ugyanabból a faluból való a párom, a feleségem, mint én. A nagymamák mondták mindig, hogy fiam, bárkit elvehetsz, csak falubeli legyen. Igen, ez a, ennek, ez a ennek, ennek megvan a magyarázata, mert ugye azokat ismerjük. Nem ismerünk. A párod. Vett, vett nekem fagyit. nekem fagyít. Fagyít. Többször is. Viszont belevágtam a szabadba akkor, amikor azt mondtad, hogy anyukád azt vallotta, vagy azt mondta, hogy ő, amikor önmagát látta el, megvan van -e ez még ez a gondolat? Nincs, akkor ugrunk. Igen, igen, tehát tulajdonképpen ez is lett a veszte. Tudta magáról, hogy magas a vérnyomása, de igazából úgy csinált, hogy nem törődött ezzel. Ő akkor fokhagymát evett, mert az nagyon jó erre is valószínűleg. És hát sajnos úgy jártunk, hogy egy nap ott találtam a konyhakövén, és már halott volt. Ez nagyon És hát hülyes kérdés persze igen, megvisel, de, de valahol tudtam, hogy ez egyszer be fog következni. De akkor te A fiam az már öt éves volt, hát én körülbelül 45-47 lehettem. Igen. Sokszor elgondolkoztam azon már, hogy hogy jobb, ha a gyermek, fiatalom beszéltél a szülőt, vagy idősebb korában. De ilyen engondolkoztál-e már? Hát, igen. Én Szerintem ezen tudtam, volt, de, úgy, de azt vallom, hogy minél később veszítsel, el, akárhogy is, mert egy szívű az, az, az mindenképpen ott kell, hogy legyen a legszebb pillanataidban, mm. és, és hát ő az, aki, aki tulajdonképpen test a testből. Tehát mindenképpen én azt vallom, hogy mindenki, ha lehet, akkor ha lehetne, akkor sose, de ha, ha lehet, akkor viszont minél később veszítsel el a, a szüleit. Nekem olyan szinten szerencsém volt egyrészt, hogy édesanyám nagyon hirtelen halt meg. Másrészt meg nem volt szerencsém, mert nem tudtam elköszönni. De az sokkal rosszabb lett volna, hogyha a nagy hosszú betegségben szép lassan fogy el. Ilyent is éltünk meg a családba, úgyhogy nem kívánom senkinek. Egyik sem jó, de sajnos nem választhatunk. Apukádról bármilyen infó van-e? Valahol a világon Igen, van. van, hol van. Tartjátok esetleg a kapcsolatot? Nem tartjuk a kapcsolatot, de tudok róla sok mindent, és ez is a rendszerváltáshoz kapcsolódik. Ugyanis a, a rendszerváltásig én, nekem semmilyen kapcsolatom nem lehetett külföldiekkel. Nem is tudtam róla, hogy édesapám, mi van az utolsó információm az volt, hogy ő Svájcban van, mert hát ugye ott hagyta anyukám, amikor én velem egyszerűen eljöttek. Az így tudni kell, hogy nem voltak házasok. Tehát euh, egyszerűbb volt a dolog, mint hogyha a házas társak lettek volna. És 1990 ben a vörös keresztel elkezdtük megkeresni őt. feleségem ajánlotta, hogy a vörös keresztnek írjunk, és írjuk le minden adatunkat és próbáljuk megkeresni. és 1992-ben megtalálták, Lakorúnyában, ez Spanyolországban van, Portugália fölött, Édesapám visszament a, a, a falujába, a svájci ott léte után, és, és már volt egy új családja, és felvettük a kapcsolatot, ahol apukám azt mondta, hogy meghív oda magához, és szeretne látni. És akkor mi 92-ben kiutaztunk, és akkor találkoztunk. De a családja, ugye ez egy katolikus ország, ráadásul azért ott Portugáliánál azért az, a, az egyik legszegényebb terület. Apukámnak üzletei vannak, tehát vegyes boltja meg, meg neki jól ment, de a családja az, az eléggé konzervatív, és hát annyira nem vették jó néven, hogy mi ott azért tiszteletünket tettük. Ezt így nyíltan nem mondták ki, de minden viselkedésük, mert a kommunikációjuk arra utalt, hogy annyira nem örültek nekem, és itt a csavara az egészben az van, hogy mint később kiderült, hogy anyukám pont azért szakított édesapámmal ugyanis megszületett a féltestvérem, aki mondhatnám, hogy fél ikertestvérem, testvérem, mert szinte szinte azonos időben született, mint én csak más anyától. Spanyolországból nagyon sokan voltak vendégmunkások Svájcban, Apukámnak a falujából is voltak jó akarók, akik végül elárulták, hogy hát ja, édesapámnak most születik ott is meg a fia, vagy hát ő már megszületett, és hát akkor anyukám ugye ki tudta kombinálni, hogy hát bizony akkor édesapám ezért is járkált mindig haza Spanyolországba, és anyám meg nem volt az a nő, aki ezt eltűrje, és ezért szakított. Csalafinta össze-vissza mindenféle fajta, stb. a világ. Á, amikor igen. te apukáddal, ezt elszabadom -e mondani, el -e mondani, amikor te az első pillanat emlékszel arra, ott vagytok egymással szemben az apukád és te. Igen. Mi van akkor? Leszálltunk egy, egy járatos buszról, Spanyolországban, Lakorúnyából indultunk, Ponteselszó nevű faluba, egy halászfalu, vagy hát ott a halászfalvak között egy, egy kisebb település, és a főutcán megkérdeztük, hogy mi merre van spanyolul. A feleségem egész jól beszélt spanyolul, mert ő spanyolul tanult, én kevésbé, mert én nem, nem előttem tanultam, csak amennyi ragadt rám, és akkor döbbentünk rá, hogy úristen, itt senki nem ért spanyolul, ugyanis a Galíciában voltunk, és ők Galégóul beszélnek ami úgy hasonlít nyomokban a spanyolra, de annyira más, hogy szinte érthetetlen. Ez hasonló, mint ahogy a skótók beszélnek, mondjuk Londonban. Close, Így van? Well, well, Így van, vagy a velsziek, well, és, és hát tulajdonképpen, amikor a apámat megláttam, akkor a feleségembe megállt az ütő, mert azt mondta, hogy mintha apám a 20 évvel, vagy a 30 évvel későbbi énem lenne. És mondta, hogy teljesen ugyanúgy járunk, ugyanúgy lóbáljuk a kezünket, holott igazából nem volt honnan megtanulni ez a genetika. És hát e, igazából a faluban is megállt az ütő, mert mindenki, aki látott bennünket, azt mondta, hogy úristen, hogy kerül ide a Pepe e, fiatalon. És benned Én mi zajlott? Te mit éreztél akkor? Hát, igen, én azt hiszem, hogy sírtam is talán. Tehát nagyon-nagyon megható. Megöleltétek volt. egymást? Persze, megöleltük egymást, és, és hát igazából szólni se tudtunk. Ugye én már nem tudtam németül, apám meg csak németül tudott a spanyol mellett, vagy siet a gallego mellett, úgyhogy tulajdonképpen a feleségem volt a tolmácsunk. De, de aztán így egy hétig voltunk ott, és azért azt láttuk, hogy, hogy a... A Pepe-papa nagyon, hát olyan igazi ombre, mondja a spanyol, uh -huh. hogy a hogy, hogy macsiszta, és túl sokat ígér, és keveset fog betartani. És akkor úgy abba maradtunk, hogy majd, majd beszélünk, majd ő jelentkezik. Haragszol Nem haragszom, Nincs nem, minden. nem. Az unokatestvéreimet megismertem, és ők nagyon nagy szeretettel voltak irányomba, Többször voltunk már az unoka testvéreknél, a, a, ők is voltak nálunk Magyarországon többször is. Azt sajnálom, hogy a testvéremmel nem tudtam jó kapcsolatot kialakítani, mert, mert ő, ő teljesen elutasító. De ezt is megértem valahol. Én se örülnék neki, ha most a feleségemnek, mit tudom én, egy, egy gyermeke, jó, ez nyilván hülyeség, de most előbukkan nagyon semmiből. A nagy így, világban. És tudod, és akkor mondja, hogy na, ha meghalsz, akkor viszem a fele vagyonodat. Igen. Van egy olyan feladatod, ugye nem felelted el, kettő is van, az egyik az az, hogy fel kell tegyél, fel kell, megköszönöm. Felteszem magadnak egy kérdést. Mi az, amit megkérdeznél magattól Mert nagyon elmondanád már a választot, stb. stb. stb. Kíváncsi rád valaki? Ö, igen, én azt gondolom, hogy kíváncsi legalábbis a hallgatói visszajelzésből ez jön ki. Ugye ez az önkéntes felolvasás, ezt még azt nem fejtettük ki igazából, nem, nem. hogy ugye nekem ez először úgy jött, amit mondtam az olvasás, hogy, hogy a nyelv tanulás miatt, és azt nagyon korán felismertem, hogy minél olvasottabb valaki, annál szebben fog tudni beszélni, és annál jobb szókincse lesz. És és amikor felolvastam, elkezdtem felolvasni, akkor először csak magamnak olvastam fel, hogy a kiejtést csiszoljam, mert nem, nem volt még túl jó a kiejtésem nagyon sokáig. És később, amikor elvégeztem az informatikus könyvtáros szakot Pécsen, akkor én utána oktattam médiaismeretet az egyetemen, és szintén informatikus könyvtáros hallgatókkal kerültem így össze, és egy ilyen órán fogalmazódott meg, hogy akkor jó, mindenki készítsen el egy hanganyagot, és akkor azt kell majd megvágni, szerkeszteni, intrót elétenni utána, outrót betenni, és internetre ezt így feltenni mint egy podcastet, és tulajdonképpen 2012 től datálom azt, hogy hivatalosan is felolvasó vagyok, mert annyira jól sikerült ez, hogy hogy a kis kölykök Tulajdonképpen élvezték ezt az egészet, csináltunk neki egy kis weboldalt, és, és oda fölpakoltuk ezeket a hanganyagokat, és elkezdték látogatni ezt az oldalt teljesen vadidegen, ismeretlen emberek, és akkor elkezdtük csiszolgatni ezt a, az oldalt, hát még egy elég kezdetleges volt, és akkor fórum, kommentelési lehetőség, és egyre többen kommenteltek, és akkor egyszer csak jött, hogy hát akkor miért ne lehetne összeraknunk mondjuk egy, novellás kötetet, amit felolvasunk. És akkor jöttek, mentek az emberek, főleg az interneten, jöttek mások, akik szintén küzdő és kezdő felolvasók voltak. És akkor kialakult egy ilyen kis virtuális csoport. Soha nem láttuk egymást, valószínűleg nem is fogunk találkozni a világ különböző tájairól, és elkezdtünk így felolvasni, és létrehozni ilyen antológiákat. És ez, ez annyira jó sikerült, hogy hogy tulajdonképpen megkerestek a, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől, ott van egy Bodor Tibor nevű hangos könyvtár, Bodor Tibor egy, egy színész volt, aki nagyon sokat olvasott fel, és, és tulajdonképpen akkor lett ez az irány, hogy akkor önkéntes felolvasás a látássérülteknek. És a mai napig is ez tart, ez a szerelem, úgymond, és, és jönnek visszajelzések. Nagyon sokszor kérnek, hogy valamit olvassunk fel, sőt most már írók is megkeresnek, hogy olvassunk fel valamit tőlük. A felolvasásnak ugye van egy ilyen jogszerűsége, ugye ez a jog ez Magyarországon, ez nagyon bitang egy, egy kemény dolog, mert olyan hosszú ez a 70 éves elévülés, hogy tulajdonképpen Hogyha jogszerűen akar felolvasni valaki valamit, akkor nagyon-nagyon nehéz dolga van, mert nagyon vissza kell nyúlni a kezdetekig. És hát ugye azt nem kell mondanom senkinek, hogy mondjuk az 1800-as években készült irodalmi művek, azok egyszerűen érthetetlen nyelvezettel vannak, tehát azokat nem jó felolvasni, de azokat szabad. Viszont ezeket meg már a profik felolvasták, tehát a magyar klasszikusok, azok már elfogytak. Ha valaki szeretne veled találkozni a hangoddal legalábbis, a YouTube-on lehet hallani téged? Tűleg Igen, vagyok a, a, a YouTube-on. Tehát én most azt a, mondom, hogy szeretném YouTube... bepötyögni, mit csinálok? Annyit kell beírni a keresőbe, hogy kukac, egy kukacot, és beírni ékezetmentesen, hogy hangos könyv. Hogyha ezt beírja, hogy kukac hangos könyv, akkor az első találatok között én is ott leszek. Ambrus, Attila, József, Aljasz, Ambrusa Alkotói Stúdiója címen. Felteszem még egyszer a kérdést. Kíváncsi rád valaki? Hát jelenleg a közönségem, aki követ, aki hivatalosan követ, az 10.500 ember. Jó, jó. Rád. Mint emberre? Hát? Ö, igen, van egy, van egy kis Facebook csoportunk is, ami eléggé ö, szűk csoport, az tényleg a, a, a mag. Ebbe felolvasók is vannak, meg olyan Hallgatók, akik nagyon sokszor kommentelnek ezeket, így akkor ilyen VIP tagságként beszoktam emelni. Amúgy zárt a csoportunk, nem akarjuk úgy felhigítani, mert nagyon sokat ról. És, és nagyon sokszor beszélgetünk, sőt, már tartottunk felolvasó esteket is, illetve hát most tervezzük, hogy több felolvasóval együtt megpróbálunk egy kultúrházban egy olvasó, hallgató találkozót újra összehozni. 2023-ban volt az első, ami nagyon jól sikerült itt Sopronban. A következő valószínűleg Budapesten lesz, de még nincs semmi konkrétum. Ha lesz, akkor az a YouTube csatornán el fog hangzani. Nem tudom most, mennyire mérges a nejed. Nem mérges, ő, ő tudja ezt az én kis hülyeségemet. Oké, de Tolerálja. ő nem kíváncsi rá? Én most ezért teszem még Ez egy érdekes hogy A dolog, gyermeked, ő ő a ugye? Legnagyobb. Mondtad, van egy gyermek. Ő most 18 éves. Pont nem rám kíváncsi. Az, pont nem rám kíváncsi, igazából. Nagyon aranyos, meg jó nevelt gyerek, de hát azért kamaszodik, és, és ő a saját életét gondozza, és nem hisz a szülőnek, mert Igen, mindenki mindig. a maga kárán tanul ilyen Igen. időskorban. A feleségem a legnagyobb kritikusom, és tőle félek a legjóval mindig, mert. Ú, akkor most kitalál valami, nagyon klassz kérdést. Mert, hogyha, ha meghallgat valamit, akkor mindig mondja, hogy mi a rossz. És, ez jó, és nem. Ez jó, hogy kiveszi ki a. Tehát, hogy segít. Persze, hát így sokkal jobb, mintha a szemembe hazudná, és azt mondaná, hogy fiam, te profi vagy. Igen. Nem, nem. Ő megmondja, hogy mi a probléma, és akkor ilyenkor egy, néha elszontyolodom, hogy Úristen. De mindig eszembe jut, hogy én amatőr vagyok. Tehát... Jó, jó, ezt, de egyébként megfogadjunk. is hangoztatom. Ha, Tehát én nem tanultam az előadó művészetet, ezért mindenki kritikusként hallgasson, és úgy hallgassa, hogy hát azért nem Sinkovics Imre vagyok. Vagy Rudolf Péter, vagy mondhatnék bárkit. Kautsky Armandot, vagy akárkit. Van a közeledben egy könyv? Vagy egy írás, bármi? Most, ott körülött. Most éppen nem olyan helyen vagyok. Ah. Mert most, de, de, semmi, nem tudsz jobbra-balra nyúlni felállni, esetleg oda menni egy-két lépést, megvárom. Igen, ezt, ezt különben ezt meg szokták kérdezni, hogy jaj, olvasd már fel nekem. Pont most voltam egy, itt a helyi vakoknál, volt egy, hát ugye a versünnep volt, és hát miért ne, én egy, egy kis novellácskát vittem a versünnepre, de egy olyan novellácskát, amit egy vak, fiatal lány írt, ami igazából nem is novella volt, hanem az ő életéből ilyen sziporkák. És abból olvastam föl egy olyan tízperces perces anyagot, és rengeteget tévesztettem, pedig ismerem a szöveget, de izgultam is. Mindig ezt mondom, amikor így mondják, hogy olvas fel gyorsan, hogy, hogy ez nem olyan egyszerű. Tehát amikor valaki felolvas, mikrofonba, amit később utána megvág, tehát van egy 10 perces anyag, azt én felolvasom nagyjából 13 perc alatt, utána aztán dolgozom vele még három órát. Míg megvágom letisztítom a hangot, stb. Ugye a hibákat ki lehet vágni. Tehát a felolvasás, amikor mikrofonba megy, és műsorként, akkor azért az nem ugyanaz, mint amikor szabadon beszélünk. Rengeteg hibát ejtünk mindenki tele van az internet bakikkal, amiket profik ejtenek. Az életünkje Így van, tehát, hogy amikor felolvasol egy könyvet úgy egy közönségnek, nyilván ők azt tolerálják, hogy abba lesznek hibák. De hát azt úgy senki nem rakná ki az internetre nyilván, mert hát mind, mindenki azért arra gondol, hogy a legjobbat kell kihozni, és ezért nagyon gondos utómunkát végez. Tehát, ha itt most engem megkérsz arra, hogy olvassak föl, akkor lehet, hogy ilyen makugás lesz az egész. Akkor mondj egy verset. Mert? Na? Vagy szavald el a himnuszt, kérlek. Nem, mert úgy járok, mint a királylinda. Magda. Egész nap türelmetlen volt az asszisztensével, a páciensekkel, és ami még soha nem történt meg vele, kétszer is elrontott egy tömést. Két beteg között megrémülve nézett a tükörbe. Öregszik, mi baja? Csak nem az a kis árva béka, Irina gyereke. Felhívná kérem a háromórás páciensem, hogy tegyük át másik napra a fogfehérítést, akár hétvégére is, kérte az asszisztensét, majd lerogyott a kanapéra. Be kellett látnia, hogy az egész napját meghatározta a délelőtti látogatás. Az a gyerek. Benne tényleg megvolt a jó szándék, hogy, hogy innen nem tudta folytatni a gondolatmenetet. Itt azt akarom elmondani még, hogy van egy nagyon-nagyon rossz tapasztalatom vásárolt CD-kkel, hangos könyvekkel, amit gyárilag adnak ki. Most nem mondom meg, hogy melyik kiadó, több is van, de olyan kiadók, akik profik, tehát akik ebben utaznak, ebből élnek, könyveket, hangos könyveket adnak ki, de olyan elképesztő minőségű CD-ket árulnak néha a boltban, hogy benne vannak a bakik, a köhögések, a nyelések és a tévesztések. Ez komoly? Sőt, Tehát ezt ezeket a CD-ket, DVD-ket? Ezek gyárilag ikaphatók kaphatók Új, a boltokban CD-k, és nagyon sokszor jönnek ilyenek szembe velem, nem csak velem, a társaimmal, akikkel már így gyűjtjük is az ilyesmi információkat, és, és elképesztő. Ugye ma arról szól a világ, hogy minél gyorsabban te legyél a legelső, ha belelapozol a könyvekbe, amik a könyvesboltokban vannak, még ha profikálnak mögötte is, tele vannak sajtóhibával. És ez mind azért van, mert azonnal le kell tenni az asztalra, ha megjelenik egy Nobel-díjas szerzőnek egy könyve, akkor azt tíz napon belül le akarják fordítani, és ezért nagyon sok magyartalan kifejezés, szóismétlések, értelmetlen mondatok vannak benne, pedig ezt profik állítják elő, és hát ez mind a kapkodásért. Társas Nyilván, a hogyha jársz. úgy lenne, mint tehát nem, van egy nem. csapat, vagy... Elég családcentrikusak vagyunk, vannak barátaink, akikkel néha eljárunk egy egy, egy vacsorára, egymáshoz meghívjuk egymást, de, nem egy támányba, de akkor olyan kötetlen. Követlen. Amiről kötetlen. beszélgetni Tehát szoktál te, az általában mi, csak röviden? Mi az a hát téma, ami... Nagyon sokszor keresnek meg problémával. Olyan problémával, hogy van egy informatikai problémája, vagy könyvészeti problémája. Ugye én itt a Soproni Egyetemen az egyetemi kiadót is vezetem, meg tananyagfejlesztő vagyok, tehát nagyon sok szöveggel dolgozom. És ezzel kapcsolatban nagyon sokszor megkeresnek mindenféle dolgokkal, illetve most már egyre jobban a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Én ezt napi szinten használom. Szövegek javítására is, tisztítására, hangklónozással is foglalkozom. Megpróbálom a technikai tudásomat is fejleszteni, és hát közben óhatatlanul feladatokat megoldani. Tehát te ilyen könyvet olvastál az életedben. Hát sokat. Mondjuk felolvasni nem, nagyjából... Nem, elolvasni. Ja nem, elolvasni. nem Hát... Az első vernek hát szerint, a mai napig. Jó, hát ha, ha csak a vernéket nézzük, ha, ha majdnem mindet olvastam, az már 70 darab, vagy nem tudom. Száz? nem Jézus, tudom, de több ami száz, most több bejön száz könyv. az utóbbi öt évben? Mostanában olyan olvasok, amit fel is fogok olvasni, hogyha lehet. Ezek romantikus könyvektől kezdve a science fiction könyvekig, bezárólag horror könyvek, mindenféle, mindig váltogatom. Ki Tehát te? én romantikus lélek vagyok, Na, és ezért én a romantikát is szeretem, és a hallgatóimnak a, a jó része a romantikus könyveimet ismeri amiket felolvastam, az az áldásos állapot van, hogy a vakok könyvtára abban a szerzőjog rájuk nem úgy vonatkozik, mint egy átlag emberre, ezért a, a vakoknak bármit föl lehet olvasni, és mindegyik jogszerű, de természetesen ez egy zárt hálózatban van, azt csak ők tudják meghallgatni. Van-e kedvenced? Kedvenc, amint könyv. Kedvenc. Igen. Műfajom van a Science Fiction műfajt szeretem, 2003-ban én alapítottam meg az Új Galaxis antológia a sorozatot, olyan. ami 2017-ig futott, 25 kötetet ért meg, aztán utána a digitális világ végül is átvette a hatalmat, és utána már nem volt értelme ezt csinálni, mert hát bárki bárhova föltehet bármit. Azóta inkább fordítok saját kezdtelésből, illetve hát írok is. Igen, ezt említettük még az egyeztetés során. Írsz mit? Kezdetben verseket írogattam. Van egy, ö, is, el tudnám így mondani? Is ismer, így is ismerkedtem meg a feleségemmel, mert Éles. ő is verseket írt. Éles. és hát, Mi ismertük egymást a faluban, de nem tudtuk egymással, hogy verseket írnak, és akkor szépen így cserélgettük egymás között, és akkor így kialakult a kapcsolatunk. Bercsben nem voltam én jó soha, tehát igazából nem különösebben, de hát ezen ez, ez mindenki átmegy. Novellákat szoktam írni kezdetben. A legtöbb esetben én ilyen szellemíróként vagyok, mert nagyon sok szöveget gondozok, és nagyon sok esetben átírom a fordítónak, vagy, vagy a szerzőnek. Például azokra a könyvekre az én nevem általában úgy kerül rá, hogy szerkesztő. Hogyha valaki megnézni, nagyon sok esetben előfordul, hogy a kézirat, meg ami végül kijött könyvben, az annyira teljesen más, hogy igazából ilyenkor megkérdezem magamtól, hogy tulajdonképpen miért nem én írtam. Mert annyit átírtam, de ezeket is általában szerelemből csinálom, tehát segítek az ismerősöknek. Nyilván, hogyha valaki írással foglalkozik, vagy szövegjavítással, és rengeteget beledolgozik, akkor azért úgy néha úgy följön a rajszöge a, a, a kis popója alatt, hogy hát ezt, ezt lehet, hogy neked kellett volna jegyezned, mert, mert már nem, nem, nem az a történet, és főleg, hogyha jobbá is sikerül tenni, mert hát igazából akkor érdemes hozzányúlni valamihez, a tudsz hozzátenni. És ezt általában el is szokták fogadni, és örülnek. Mi az, amit te? Megkérdezném magadtól. Na most eljött az idő. Igen. Hát szerintem ugyanaz, amit mástól is majd meg fogok kérdezni, lehet az, hogy magamtól ugyanaz. is ugyanazt kérdezem, amit... Nem vagyok a hogyha... igen, persze, lehet. Hát azt kérdezném meg, ha beleszólásom lenne, akkor mi lenne az, amit másképp csinálnék ahhoz képest, ami az én életemben történt? Akár a kezdeteknél. Tehát én ezt kérdezném meg majd a következő vendégettől is, hogy... Na jó, de erre jó lenne válaszolnál. Igen, lehet. Én azt gondolom, hogy biztos hülyén fog hangzani, mert ugye pont az ellenkezőjét mondtam, de ugye én már másodgenerációs lennék, ha Svájcban éltünk volna. Tehát nekem már jobb lett volna, mint mondjuk anyukámnak. Én azt gondolom, hogy azt mondanám neki, hogy ne jöjjön haza. De ez nyilván önzés, mert ha Svájcban, Svájciként, idézőjelben másodgenerációs Svájciként, állampolgárként ott növök fel, de ott tanulok, sokkal több lehetőségem lett volna, mint aztán később itthon. Ugye az nem hangzott el, hogy én fizikai munkát végeztem majdnem 40 éves koromig. Ugye mivel politikailag megbízhatatlan családból származtam, Engem a középiskolába a 80-as években felvettek ugyan, aztán iskola kezdés előtt meg írtak, hogy ja, bocs, mégsem. És én akkor, akkor tulajdonképpen sehova nem tudtam volna menni, egy szakmunkásképzőt kellett elvégeznem, mert oda tudtam csak bejutni, és akkor így lettem központi fűtés és szerelő a Dunajvárosi 316-os Makarenkó szakmunkásképzőintézetben. Majd később megcsináltam az iv és láng hegesztő vizsgát is, és én utána a Dunai Vasműben aztán később más helyeken hegesztőként dolgoztam. Kicsit olyan, mint a flashdance. Igen. Csak nem voltam olyan táncos alkat, és nem voltam olyan képű csaj. És, és én nekem igazából a rendszerváltás után tűnt el ez a Priusom, és akkor én utána Estén leérettségiztem, és, és, és már felnőtt koromban végeztem el a, az egyetemet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha tizenévesen másként alakul az életem, és mondjuk Svájcban, akkor ma valószínűleg nem itt tartanék ahol vagyok, de az is lehet, hogy teljesen más ember lennék, az meg nem biztos, mm. hogy jó. Hát ez a mi lett volna, ha hogy a kategória? Ez a mi lett volna, ha ami a történelemben nincsen. Hát akkor majd a következő életünkben, ha ugye azt a vonalat fogjuk meg. Te hova utaznál még? Ezen gondolkoztál valahol? Ha már ilyenek foglalkoztál, ennyi könyvet olvastam. Gondolkoztál-e azon, hogy így a nagy galaktikális meg a mindenségben mi van? Hát... misztifikáló. Mivel, mivel science Fictiont szeretem, és, és minden olyan könyvet is elolvasok, ami tudományos, és, és csillagászattal foglalkozik. Nagyon sokáig e, csillagászati e, labban is közreműködtem. Egy amatőr csillagászlapot szerkesztettem egy új ideig, aztán utána már csak tördeltem, meg, meg, meg, meg cikkeket tettem hozzá, a Bökönc nevű pécsi amatőr újságot. Engem mindig is érdekelt a világ, hogy, hogy mi létezik. Én kevésbé vagyok uh, ilyen spirituális, tehát én nem annyira hiszek a, az úgynevezett uh, ítéletben. Igen, ez nekem uh, tegnap, vagy tegnap előtt átjött. Igen, tehát, hogy, hogy, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy nincsenek véletlenek, Sőt, még azt is, azt is merném mondani, hogy van valami felettes hatalom, de nem, nem fekete szakállas bácsiként, öreg bácsiként bottal a kezében gondolok rá. Lehet, hogy van valami, valami ö, olyan, ami, ami miatt mi itt vagyunk, ahol vagyunk ezen a bolygón, csak nem tudunk ezzel élni, és hát ez tényleg olyan ez a bolygó, mint egy nagy gyűjtőhely, hogyha az élő világban is járatos vagy, hát annyira sokféle a világ, és akkor a vírusokról nem is beszélve, amik se nem élnek, se nem holtak, hogy, hogy tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen univerzális ilyen arborétum Bétum. lennénk mindennek egy gyűjtőhely. Szóval szerintem még nem hallottam, ez jó univerzális arborétum. Szupi, lophatom? Hát... Igen, ezt lophatod. <gül> Tehát én, én szeretnék eljutni olyan helyre, ahol nyilván nem tudok, mert hát fizikailag nem tudjuk ezt megoldani, így fénynél sebességgel. Bár a a a, is, én úgy érzem, igen. a gondolatnál is. Érdekelne az, hogy máshol hogyan élnek, és mit rontottak el, vagy mit tanultak meg, vagy miért haltak ki. Tehát engem ez érdekelne, mert én azt hiszem, hogy így a nagy számok törvénye alapján nem gondolom, hogy mi lennénk az egyedüliek az univerzumban. Nyilván erre nincsen semmilyen megoldás, mert ezt soha nem fogjuk megtudni, meg mi már rég nem leszünk, mire valaki ide jönne, de, de ezt ez, ez jó lenne tudni, és azért is jó lenne tudni, mert hogyha lenne egy bizonyosság, akkor talán az emberiség is lehet, hogy magába fordulna, és azt mondaná, hogy, hogy figyelj, nem mi vagyunk itt a, a világ közepe. És hát, ha ez dobna egy dolgot. Jó, nyilván, hogy borítana azért sok mindent, mert újra kéne a Bibliát írni, és egy kicsit másképp. Sok embernek ez fájna, de, de azt gondolom, hogy fájna. Nyilván lehet, hogy pont rosszul járnánk, mert olyanokkal találkoznánk, akik pont emberhúsra vágynak és megennének bennünket. Nem tudom. Engem ez érdekelne, és ez, ez, ez a, ez a természet tudományos. Énem, ez, ezt nem tudom lehetkőzni. Ezt ne is. Tehát a következő beszélgetőtársam felé a kérdés így szól, mi lenne akkor, hogyha megváltoztathatnál, visszamehetne az időben, mit tenne másképp, mit változtatna. Ambrus Attila József, informatikus könyvtáros hegesztő, önkéntes felolvasó, nagyon szépen köszönöm. Ja, és hát vers és regényíró, fordító. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm, és remélem, hogy a következő beszélgető is meghallgathatlak akarom érezni, ajgalom forró rókodat. akarom érezni, ahogy a szerencsidnát járja. átjárja. akarom érezni, újra s újra, ahogy át lesz. Akarom hallani, fülembe csengő hangukat, azt ahogy örök és szeretsz ellen hagysz, szeretni újra, s újra csak veled. Átérni együtt a legszebb perceket Éget a vágy, teress a tűz, gyere új szám Örök a tűz, örök a tánc, gyere áll Kezedet fogom, a sógom, nem kell más Tied a szívem, szívedhez fűz örökre már Szelelmes nappalok, szerelmes éjszakák, úgy ég a fáj Kiáll. Meg szívem, értelik, tehát kiállt. csak érted léktet, vigyázz rá. Te vagy a minden, amire vágytam, bújj, ha szám. Akarok érezni ajkamon oh, forró csókodat. Akarok érezni, ahol a szám szívem átjárja. Akarok érezni újra, s újra, ahogy át lesz. Azt a útad örök szeretsz, el nem hagysz, szeretni örök, örök ki, amíg lehet. Szeretném újra, s újra, csak veled, Átélni együtt a legszebb perceket. Szerelmes napfal, szerelmes élek, ön magad élt át, szerelembe szeretlek. Szám. Örök a tűz, örök a tánc, jelent ölejj át Kezedet fogom, füledbe súgom, nem kell más Akarom érezni, hogy a szellem a szívem át járja Akarom érezni, újra s újra, Akarom hallani, fülembe csengő hangodat Azt, ahogy súgtak, örök kiszeretsz